Israel. Israeli minutid. Tere hea pereraadio kuulaja. Mina olen Peeter Võsu ja hetris on Iisraeli minutid. Iisraeli parlamendi liige Juli Edelstein kutsus kokku turvalisuse alase foorumi koostööks Balti riikidega. Tema otseseks eesmärgiks on Iraani johu teavitamine nii Baltimaades kui ka Euroopa Liidus laiemalt. Ta loodab, et saab Baltimaade abil Iraani rühmituse kaard Euroopas nimetada terroristlikuks organisatsiooniks. Endise Israeli parlamendi spiikri ja hetkel Knesseti väliskomissioni esimehena kutsus ta möödunud esmaspäeval kokku Baltimaade parlamentide väliskomissionide esimehed, et luua uus koostööformaat. Eesti poolelt kuulub sinna väliskomissioni esimes Marko Michelson. Lisaks Iraani teemale hakkab koostöö rühm tegelema ühiselt huvi pakuvate turvalisuse küsimustega laiemalt. Sellest lepiti kokku, et lähinädalatel kohtutakse Iisralis. Kuna nii Leedul, Lätil kui ka Eestil on turvalisuse teemadel Iisraelilt palju õppida. Iisraeli meedia huvi kuningas Charles kolmanda kroonimise vastu oli kõrge. Suurosa rahvast vaatas laupäeval huviga kogudseremooniat telekanalite vahendusel. Ühend kuningriigil ja Iisraelil on läbi ajalool palju ühist. Iisali meediat ei jätkuvalt esile fakti, et kuninga kroonimisel kasutati Iisalis valmistatud võidõli, mis oli tehtud õlimeel kasvanud oliividest. Oluliseks seoseks peetakse ka kuninga vanaema, kreeka prinsess Alice matmispaika Jerusalemas õlimäe kalmistul. Populaarsete teemade hulka risandus ka Iisali presidendi osavõtmine kroonimistseremooniast. Samuti hoiti silma peal ühend kuningriigi populaarsel pearabil, kes viibis kroonimisel viib külalist hulgas. Iisali president Isaac Herzogi vanaisa oli enne Iisrali kolimist Iiri Vabariigi pearabi. Alia järgselt sai temast Briti all oleva Iisali esimene pearabi, Sama ameti jätkas taga Iisali iseseisvuse saavutamise järgselt president Isaac Herzog kui ka Briti pearabi Sir Ephraim Mövis vajasid kroonimistseremooniale minekuks võõrustajate poolt erilist kohtlemist. Probleem oli selles, et pidutoimus laupäeval, ehk sabati päeval. Rabi puhul välistab see liikumiseks sõiduki kasutamise. Ka Iisraeli president teatas, et ta ei kasuta sel päeval transporti, vaid läheb üritusele jalgsi. Mõlemad külalised majutati Westminster Abbey lähedal asuvatesse paleedesse, et nad pääseks olulistele sündmustele jalgsi. Pearabi pidi lisaks transporti küsimuse lahendamisele ületuma veel ühe takistuse. toimus katedraalis, mida üldiselt rabid ei tohi külastada. Probleem sai siiski lahenduse, kuna see on üldine keelt, mis aga ei kehti juul, kui tegemist on kuninga kutsega. Rabi Möövis kirjutas sotsiaalmeedias, et tegemist on fantastilise olukorraga, kus ta võib tänu tunda Charlesi pikkaaegse sooja suhtumises Briti juutidesse. Rabi lisas, et läbi sajandit on juudid olnud kroonimist kõrvale jäätud, kuid nüüd on neid selle ka uustatud. Kuningas Charles korraldas ka vestluse president Herzogiga. Ta tundis huvi justiitsreformi olemuse ja võimalike tagajärgede vastu. President kinnitas talle, et demokraatliku riigina ei ole Iisali poolt mingid ohtusid, et reform võiks seda muuta vähem demokraatlikuks. Lisaks juttu oma võõrustajatega kohtus Iisali president kroonimispeol ka prantsuse president Emmanuel Macroniga, USA esileedi Jill Bideniga ja mitmete Araabia riikide esindajatega. Iisali president ja Briti pearabi Eri kohtlemine kuningrikul üritusel viitab kahtlemata Iisraeli soojadele suhetele ja loodetavasti ka jätkuvale suhete soojenemisele ühend kuningriigiga. Pärast aastate pikkust bürokraatiabarjäärist läbimurdmist ja ettevalmistustööd on Hebroni juudi kogukond valmis alustama töödega, et ehitada üles ajalooline Hiskia kvartal. Vartalisse tuleb 31 elamut ja mitmed ühiskondlikud hooned, mille vahele mahutatakse ka rohealasid. Hebroni protokoll sai Iisraeli ja Palestiina autonoomia esindajate algkirjad juba 1997. aastal, mis jagas selle Iisraeli ajaloo jaoks nii olulise paiga juutide ja araablaste vahel. Juudid on selles paigas vähemuseks, kes said 20% linnast, araablased 80%. Protokoll on siiani ratifitseerimata, kuid vaatamata sellele viiakse sellesse sätestatud plaani ellu. Esialgne valitsuse poolne heakskiit juudikvartali ülesehitamisel anti 2017. aastal. Nüüdseks lõpetas ka muinsuskaitsama nõuete paketti esitamise ja arendaja sai loe ehitustöödega reaalselt alustada. Hiske ja kvartali ajalugu on hästi dokumenteeritud. Alates 1800. aastate keskelt kuulusse Rabi Haim Israel Romanole. Seejärel ostis selle Rabi Haim Ja Medini. Mõlema Rabi omandusajal oli kvartalis avatud ka vaimulik õppeasutus Yeshiva. Vahepeal konfiskeeris selle kinnistu Ottomanimpeerium, lõpetades seal oleva koolituse ja muutes selle politse jaoskonnaks. jaoskonnaks jäi see ka Briti mandaadi ajal pärast esimest sõda. 1948. aastal valutas Jordania selle piirkonna ja muutis kompleksi taas õppeasutuseks. Pärast kuuepäeva sõda 1967. aastal sai piirkond taas kontrolli alla. Selle arendamine oli siiani takerdanud bürokraatiasse, kuid nüüdseks on kõik tööde alustamiseks valmis. Hebroni elanikud on võidelnud iga jala teie maa eest, et saada see juutide omandusse. Neil on viimastel aastatel olnud pikki kohtuvaidusi majadega, nagu Beethar Salom ja mitmed teised. Mõnige vaidlus on kestnud pikki aastaid. Iga võitu on nad juubeldades tähistanud. Hebron on üks Iisraeli neljast linnast, mida juudid peavad eriti oluliseks ja pühaks paigaks. Seda eelkõige patriarchide ja matriarchide matmispaiga pärast. Sinna on maetud Abraham ja Saara, Iisak ja Rebeka ning Jaakob ja Lea. Nende koopastel on ehitatud sünagoog koos kauniste haua mis pärineb paari tagusest ajast. Seda paika külastavad sageli usklikud juudid, turistisel tihti ei kohta. Seda eriti seoses sagedaste konfliktidega teel läbi Palestiina omavalisse alade, mis võib ohustada läbi sõitjate elu ja tervist. Oma elukohaks on Hebroni valinud enamasti väga patriootlikud juudid, kes vaatamata seal varitsevatele ohtudele on otsustanud sinna jääda. Neid motiveerib teadmine, et Jumal on neile selle maa annud ja sinna elama asumine on ainsaks võimaluseks, et see maa jääb nende rahvale. Suurte rahvuslike pühade aegadel korraldab kohalik kogukond seal sageli vabahu üritusi nii täiskasvanutele kui ka lastele. Muusika, mis seal kõlab, on eranditud patriootlik ja rahvuslik. Samuti hoitakse seal usku jumalasse au sees. Hebron on kahtlemat üheks kõrg hetkeks kõigile israeli külastajatele, kes ka selle paiga oma reisi plaani võtavad. Ukrainas sündinud üleskasvanud Armin Kond täitis lõpuks Kanadasse jõudes oma vaimuliku rituaali lastes ennast ümber lõigata. Juudikoguond Kanadas nimetab teda vanimaks meheks pärast Abrahami, kes on selle rituaali sooritanud. Armin Konn oli ümber lõikamise ajal 96-aastane, Aabraham oli 99. Üleskasvades kommunistliku režiimi all kartsid Armini vanemad teda lapsena ümber lõigata, kuna usk jumalasse oli põluval. Teise maailmasõja ajal sattus ta Nõukogude hävituslennuki piloodina, tegutsedes Saksa armeegete vangi. Edasi pääses ta Saksamaalt Kanadasse, viimastel aastatel hakkas ta juudiga kogukonnaga tihedamat suhtlema. Samakorda viiste järgmise loogilise sammoni saada ümber lõigatud. Ümber on juutide jaoks nähtavaks märgiks usust jumalasse. 96-aastase mehe puhul osutab see asjaolule, et kunagi pole liiga hilja pühendada oma elu jumalale ja juutide puhul ka teostada need välised rituaalid, mis väljendavad südamehoiakut. Iisraeli minutid. Te kuulsite saada tiisali minutit, mina olen saati juht Peter Vala khe asores sono loi val la gelioi bimmel gel malche ha melochim se ferni sono loi val la